Hún gjör mér ekki ónæði, það er að loka dyrum og börn mín og ég komin í rúmið. Ég get ekki farað á fætur og fá þér bröð. Ég segi yður þóttan fari ekki á fætur og fái honum bröð vegna vinnfengist þeirra. Þá fer hann samt fram úr og sættir áleikni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Og ég segi yður byðjið og yður mun gefast og þeir munuð finna knýið á og fyrir mun upplókið verða. Því að hvers á eðlast sem býður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplókið verða. Er nokkur sá fæðir eða á meðal að hann gefi síni sínum, er býður um fisk, höggorm í staðinn eða spordreka ef hann býður um egg, þér sem eruð vondir hafið vit á að jeva börnum í góðar djafir, hver miklu fremur mun þá faðirinn himnesti gefa þeim heilagan anda sem byggja hann. Jésús var að reka út illa nanda og var sá máluis. Þegar illi andinn var útfarin, tók máleiðsingin á mæla og undraðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu með fulltíngi Belsibúls,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 að ég reyti yllu andana út með fulltingi belsebúls. En reyti ég yllu andana út með fulltingi belsebúls með hverju reyka þá men þá út. Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég reyka yllu andana út með fingri guðs, þá er guðs ríti þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, Varðveitur húsið, þá er allt í fríði sem hann á, en ráði stannar honum sterkari á hann og sigri hann. Tekus á alvæpni hans er hann treysti á og skiptir herfóndinu. Hvers sem er ekki með mér er á móti mér, og hvers sem safnar ekki saman með mér hann söndur dreifir. Þegar óhrætt nandi fer út af manni, reykar hann um eyðir og leitar hælis, og er hann finnur það ekki...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 Og sagði við hann, sæll er sá er þig bar og þau brjóst er þú milktir. Hann sagði, já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varð veita það. Þegar fólki þyrftist þar að, tók hann svo til orða, þessi kynslóð er vond kynslóð. Hún heimtar ták, en eigi verður henni annað tákn gefið en táknu Jónasar. Því Jónas varð nýni við mönnum ták og eins mun mannssonurinn verða þessari kynnslóð. Drottning Suðurlanda mörði ísa upp í dóminum ásamt mannum þessarar kynnslóðar og sakfella þá. Því að hún kom frá endi mörgum jarðar að heyra speki Salomons og hér meira en Salomón. Nínívi menn mun að koma fram í dóminum ásamt kynnslóð þessari og sakfella hana því að þeirri djörðu yðrun við prétukun Jónasar og hér er meira en Jónas. Engin kvei til Ljós og setur það í felur nýundir mælit hér, heldur á Ljósastiku. Svo að þeir sem innkoma sjáu Ljósið, auga þitt er lampi líkamans. Þegar auga þitt er heilt, þá eru og allu líkami þinn bjartur, en sé spilt. Þá er á líkami þinn dimmur, dætt við þess að ljósið í þér sétt í myrkur, séð við líkami þinn allur bjartur og kert í myrkur í honum verður hann allur í byrtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá er hann hafði þetta mælt, bauð farið segir nokkur honum til dagverðar hjá sér, hann kom og settist til borðs. Farisein sá að hann tók ekki handlaugur á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottin sagði þá við hann, þér fariseir, þér hrensið bykarinn og fatið utan, en hið innra eru þér fullir yfyrgáns og ilsku þér heimstingjar. Hefur sá sem gjörði hið ytra ekki einnig gjörðið innra, en gefið fátækum það sem ég er látið og þá er allt yður hreint. En vegiður þér farið sér, þér djaldi tíund af og rúðu og allstinn smatgjörtum, en heyrðið ekki um réttlæti og kærleik guðs, þetta ber að djöra og hitt egi láta. Vegiður þér farið sér, yður er ljúft að skipa aðstabæk í samkundum og lata helsa yður á torgum vegiður, því þér eru þeins og duldar grafir sem menn gangaði yfir að þess vita. Þá tók lóvitringur einn til orða. Meistari, þú meiðir oss líka með því sem þú segir. En Jésús mælti vegið líka þér lóvitringar, þér leggjið á menn líkt bærar byrðar, og sjálfur snerti þér ekki byrðarnar einum fingri vegiður. Þér laðið upp grafið spámananna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni um aðtapnir feðra yðar og samþýtti þær þeir líflétu þá en þér laðið upp grafiðnar. Þess vegna hefur og spetjíguð sagt ég mun senda þeim spáman og postula og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsætja. Þannig verður kynnslóð þessi krafinum blóð allra spámananna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims, frá blóði Abels til blóðs Sakaria, sem drépin var milli alltarissins og musterissins. Já, segi ég yður, þess mun krafist verða af þessari kynnslóð. Vei yður því lögvitringar, þér að við teki brott lítil þekkingarinnar, Sjálfur hafið þér ekki gengið inn og þeim hafi þér varnað sem minn vildu ganga. Og eða hann var farin út þaðan, tóku fræðumenn og farið sér að ganga hart að honum og spyrja hann í þaula um margt og sitja um að veiða eitthvað af hans.